15. Як виявилося, Лінда Рендел мала дуже поважну причину не прийти на нашу зустріч у суботу. Лінда Рендел померла. Я чхнув і, зігнувшись, пройшов під жовту поліцейську стрічку в спортивних штанях і футболці які мені дозволили вихопити з безладу в квартирі перед тим, як поліцейська машина відвезла мене через усе місто до квартири Лінди. Ну, і я був в ковбойських чоботях. Містер стягнув один з моїх кросівок, а я не встиг його знайти, тож взув те, що було. клятий кіт. Лінда померла того ж вечора, тільки раніше. Прибувши на місце події, Мерфі спробувала зателефонувати мені, але не змогла додзвонитися, а потім відправила патрульну машину, щоб забрати мене і привезти в лікарню, де я мав би виконати роль консультанта. Патрульні, послані за мною, зупинилися, щоб перевірити божевільного голого хлопця за квартал від моєї квартири, і здивувались і виказали поглядом підозру, коли я виявився тим самим чоловіком, якого вони повинні забрати і привезти на місце злочину. Милаш Сьюзен прийшла мені на допомогу, пояснивши те, що сталося, як «це просто, ну, таке, що трапляється», і запевнивши офіцерів, що з нею все гаразд, і вона зможе поїхати додому. С'юзен трохи зблідла, коли знову побачила руїни моєї квартири і величезну вм'ятину, яку демон залишив на боці її машини. Але вона все ж зібралася і врешті-решт покинула місце події з блиском в очах. На виході вона зупинилася, поцілувала мене в щоку і прошепотіла на вухо. «Непогано, Гаррі. Мені треба написати статтю». Потім вона ляснула мене по голій дупі і сіла в машину. Я почервонів. Не думаю, що копи помітили це під дощем і в темряві. Патрульні подивилися на мене скоса, але були більш ніж раді відпустити мене переодягнутися. І, як я вже казав, єдині чисті речі зараз на мені. Спортивні штани і футболка, на якій жирними літерами над маленьким мультяшним кладовищем було написано Великий день скасовано, знайшли труп». Вдягнувшись, я націпив свою куртку, яка якимось чином пережила напад демона і свої абсолютно недоречні ковбойські чоботи, а потім сів у патрульну машину, і мене повезли через усе місто. Я приладнав своє маленьке посвідчення до лацкана, куртки, і пішов за патрульними. Один з них і привів мене до Мерфі. Дорогою я розглядав дрібні деталі. Навколо стояло багато людей і витріщалося. Було ще досить рано, зрештою. Дощ спускався тонким туманом і пом'якшував контури місця подій. На парковці багатоквартирного будинку було припарковано кілька поліцейських машин, а одна стояла на газоні біля дверей, що ведуть до маленького бетонного дворика з квартири, про яку йшлося. Хтось залишив увімкненими ліхтарі, і синє світло миготіло над місцем події, чергуючи смуги тіні та холодного світла. Навколо було багато жовтої поліцейської стрічки. І прямо посеред усього цього стояла Мерфі. Вона виглядала жахливо, наче не їла нічого, окрім їжі з торгового автомата, і не пила нічого, окрім несвіжої кави, відколи я бачив її востаннє. Її блакитні очі були втомлені, налиті кров'ю, але все ще суворі. «Дрезден?» Сказала вона і подивилася на мене. Тобі і зачіску Кінг-Конг робив? Я спробував посміхнутися. Саме він. І ще питався, чи не знаю я когось для ролі дамочки у біді. Тобі випадково це не цікаво? Мерфі пирхнула. Як на людину з таким милим носиком, вона пирхає дуже добре. Ходімо. Вона крутнулася на підборах і увійшла в квартиру так, ніби не була втомлена і на межі своїх сил. Команда судмедекспертів вже була на місці. Тож ми взяли у офіцера, що стояв біля дверей, пластикові бахіли, щоб взути в них взуття і вільні пластикові рукавички для рук. «Я намагалась зателефонувати раніше», – сказала Мерфі. «Але твій телефон не працював». «Знову, Гаррі. Сьогодні, певне, просто невдала ніч!» Відповів я, хитаючись, узуваючи черевики. «А що сталося?» «Ще одна жертва!» – сказала вона. «Той самий почерк, що у убивстий Томі Томма і Дженніфер Стентон?» «Господи!» – сказав я. «Вони справді використовують шторми!» «Що?» Мерфі повернулася і втупилася у мене очима. «Шторм!» – повторив я. «Вбивця використовує шторм та інші природні явища, щоб досягти мети, типу натуральне паливо для Моджо». «Ти про це раніше не згадував?» «Тому що не думав про це до сьогоднішнього вечора». Я потер обличчя. «Це справді мало сенс. Пеклів дзвін». Ось як людині Тіні вдалося зробити все за одну ніч. Він викликав демона і послав його за мною, а також з'явився в Тіні, яку сам і спроєктував. І він буде знову вбивати. «У жертви є документи?» – запитав я. «Лінда Рендал, водій, 29 років. Мерфій йшла спереду, тобто спиною до мене, і добре, що саме так». Інакше те, як відбисла моя щелепа, сказало б їй, що я знав покійно. Тож у з'явилися б усілякі незручні запитання. Я секунду дивився вслід Мерфі, а потім поспішно сховав вираз обличчя і зайшов за нею в квартиру. Однокімнатна квартира Лінди Рендл була схожа на трейлер рок-групи, яка мало що робила, окрім того, що... Концертувала, влаштовувала вечірки і впадала в ступор після них. Брудний одяг розкинутий по одній стороні двоспального ліжка. Також непропорціонально велика кількість одягу виглядала так, ніби його купили в каталозі Fredericks of Hollywood. Мережевний, шовковистий, атласний, яскравий, створений для того, щоб привертати увагу. Навколо ліжка на полицях, комодах і нічному столику стояло багато свічок, більшість з яких згоріли наполовину. Шухляда тумбочки була частково відкрита, показуючи низку особистих забав, Лінда Рендел вочевидь, любила свої іграшки. Міні-кухня збоку виглядала так, ніби нею майже не користувалися за винятком кавоварки мікрохвильовки та сміттєвого відра, в яке було запхано кілька коробок з-під піци. Можливо, саме ці коробки з-під піци викликали у мене раптовий спалах розуміння і співчуття до лінди. Моя власна кухня виглядала так само майже завжди, за винятком мікрохвильовки. Тут жила така ж людина, яка знала, що єдине, що її чекає вдома, це відчуття самотності. Іноді Воно заспокоює. Найчастіше – ні. Б'юся об заклад. Лінда б це зрозуміла. Але мені ніколи не випаде нагоди дізнатися. Команда судмедекспертів зібралася навколо ліжка, приховуючи все, що там було, як зграє канюків навколо оголеної голови злочинця, якого на старому заході ховали по шию. Вони розмовляли між собою тихими, спокійними голосами, безпристрасно, як вправні пліткарі за вечерою, звертаючи увагу своїх співрозмовників на дрібні деталі, роблячи один одному компліменти за спостереження. — Гаррі? — тихо сказала Мерфі. Судячи з тону її голосу, вона говорила це не вперше. — Ти впевнений, що з тобою все гаразд? Мій рот смикнувся. Звичайно, я не в порядку. Ніхто ніколи не повинен бути в порядку від таких речей. Але замість того, щоб сказати про це, я відповів: Просто голова болить. Вибач, давай просто покінчимо з цим. Вона кивнула і підвела мене до ліжка. Мерфі була набагато нижче за більшість чоловіків і жінок, які працювали біля ліжка але я був майже на голову вищий за них. Тож мені не довелося просити когось відсунутися, бо я просто підійшов до ліжка і подивився. Під час смерті Лінда балакала по телефону. Вона була гола. Навіть на початку року у неї були лінії засмаги на стегнах. Напевне, взимку ходила в солярій. волосся було ще вологим. Вона лежала на спині з напівзаплющеними очима, з таким спокійним виразом обличчя, якого я не пам'ятаю, коли її бачив. А серце у неї вирване. Воно лежало поруч на ліжку за півтора фути від неї, розчавлене і слизьке, червоно-сірого кольору. У грудях дірка, яка показувала, де кістка була розколота назовні силою, яка вирвала її серце. Я просто дивився кілька хвилин, відсторонено помічаючи деталі. Знову. Знову хтось використав магію, щоб обірвати життя. Ні. Треба думати про неї так, ніби вона звучить по телефону. Жартівлива, дотепна. Якась лукава чуттєвість у тому, як вона вимовляла слова і формулювала речення. Невеликий натяк на невпевненість по краях, вразливість, яка посилювала інші сторони її особистості. Волосся вологе, бо вона приймала ванну перед тим, як прийти до мене. Щоб про неї не говорили, вона була пристрасною, насправді живою. Була. Зрештою, я до наскільки тихо зараз в кімнаті. Чоловіки та жінки з команди судмедекспертів усі п'ятеро дивилися на мене. Чекали. Коли я озирнувся, вони всі відвели погляди. Але не треба було бути чарівником, щоб побачити, що було на їхніх обличчях. Страх. Чистий і простий. Вони зіткнулися з чимось, що наука не може пояснити. Це вразило їх до глибини душі. Цей раптовий, жорстокий і кривавий доказ того, що 300 років науки і досліджень не можуть зрівнятися з тим, що досі, навіть після всього цього часу, ховалося в темряві. І я той, у кого повинні бути відповіді. Але я не мав для них пояснень. І через це відчував себе повним лайном. Через те, що мовчав. Тому... Відступив назад і відвернувся від тіла Лінди, а потім пройшов через кімнату до маленької ванної. Ванна все ще була повна води. Браслет і сережки розкладені на тумбочці перед зеркалом, а також трохи косметики і флакон парфумів. Мерфі стала поруч зі мною, дивлячись на ванну кімнату. Вона здавалася набагато меншою, ніж зазвичай. Вона подзвонила нам. Сказала Мерфі. 911 має запис дзвінка. Так ми дізналися, що треба приїхати сюди. Вона подзвонила і сказала, що знає, хто вбив Дженніфер Стентон і Томмі Тома, і що зараз вони прийдуть за нею. Потім вона почала кричати. Бо саме тоді на неї накинули прокляття. Телефон, мабуть, одразу після цього вимкнувся. Мерфі насупилась і кивнула. Так, так і було. Але він працював нормально, коли ми прийшли сюди. Іноді магія руйнує технології. Ти ж знаєш. Я потер око. Ви говорили з родичами чи ще з кимось? Мерфі похитало головою. У неї немає жодних родичів у місті. Ми шукаємо, але це може зайняти деякий час. Ми намагалися зв'язатися з її босом, але він був недоступний. Містер Бекіт? Вона дивилась на мене, чекаючи моїх слів. «Ти коли-небудь про нього чув? запитала вона через мить. Я не озирнувся, а знизав плечима. Мерфі напружилася. В куточках її обличчя з'явилися маленькі рухи. Потім вона сказала. «Трек і Хелен Бекіт. Три роки тому їхня донька Аманда загинула в перестрілці». Головорізи Джонні Марконе перестрілювалися з якоюсь ямайською бандою, яка тоді намагалася захопити територію. Один з них підстрелив маленьку дівчинку. Вона прожила три дні в реанімації і померла, коли її відключили від апарату життєзабезпечення. Я нічого не сказав, але згадав заціпеніле обличчя місіс Беккіт і її мертві очі. Беккіти намагались подати позов проти Джонні Марконе. Але адвокати Марконе надто хороші. Вони забрали справу ще до того, як вона дійшла до суду. І так і не знайшли людину, яка застрелила маленьку дівчинку. Подейкують, що Марконе запропонував їм заплатити криваві гроші, відшкодувати збитки. Але вони йому відмовили. Я нічого не сказав. Позаду нас Лінду поклали в мішок для трупів і застібнули його. Я почув, як чоловіки порахували до трьох, підняли її, поклали на якусь каталку і вивезли. Один з експертів сказав Мерфі, що вони збираються зробити перерву і повернуться за десять хвилин. Вона кивнула і випроводила їх. У кімнаті стало ще тихше. «Ну, Гаррі?» Сказала вона так тихо, Ніби не хотіла порушити тишу квартири. Ти не хочеш мені нічого розповісти? У цьому питанні вже відчувався тиск. З тим самим успіхом вона могла спросити мене, що саме я їй не розповідаю. Ось що насправді малося на увазі. Мерфі вийняла руку з кишені куртки і простягнула мені поліетиленовий пакет. Я взяв його. А всередині моя візитівка. Та сама, що я дав Лінді. Навіть все ще трохи зігнута там, де я тримав її долонею. Папірець був поцяткований, як я припустив, кров'ю Лінди. Я опустив очі на ту частину пакета, де звично пишуть номер справи та ідентифікацію доказу. Там було порожнє. Цього не було в записах. Це не було офіційно. Поки що. Мерфі чекала на мою відповідь. Вона хотіла, щоб я їй щось пояснив. А я не був певен, що вона чекає відповідь, ніби моя візитка є у багатьох людей, і що я не знаю, як вона сюди потрапила, а, можливо, вона хотіла, щоб я розповів, звідки я знав жертву, і як я був з нею пов'язаний. Що ж. Напевне, тоді їй доведеться ставити мені запитання. Такі, які зазвичай ставлять підозрюваним. Так, якщо я скажу тобі, відповів я, що у мене було екстрасенсорне перечуття. Ти це серйозно сприймеш? Якого типу перечуття? Керін не піднімала на мене очей. Я відчув... Я зробив паузу, обдумуючи слова, бо хотів, щоб вони були дуже чіткими. Я відчув, що ця жінка має судимість, можливо, за зберігання наркотиків і проституцію. Я відчув, що вона працювала в Оксамитовій кімнаті у мадам Б'янки. Я відчув, що вона була близькою подругою і коханкою Дженніфер Стентон. І я відчув... Що якби вчора до неї підійшли і запитали про ці смерті, вона б сказала, що нічого не знає. Мерфі, на мить, замислилася над моїми словами. «Знаєш, Дрезден?» Сказала вона жорстоко, холодно, люто. «Якби ти відчув ці речі вчора, або, можливо, навіть сьогодні вранці, можливо, ми могли б поговорити з нею, можливо, ми могли б щось дізнатися». «Можливо, навіть!» Вона раптом повернулася до мене і дуже сильно пхнула мене перед пліччям і вагою свого тіла об дверний отвір. «Можливо, навіть!» Прогарчала вона. «Що вона? Все ще була б жива!» Мерв втупилася в моє обличчя і тепер зовсім не була схожа на милу дівчинку з групи черлідерів, а на вовчицю яка стоїть над тілом одного зі своїх дитинчат і готується змусити когось за смерть заплатити. Цього разу я відвів погляд. «У багатьох людей є моя візитка», – відповів я. «Я розкидав їх скрізь і розклею скрізь. Не знаю, як вона її отримала». «Шорт забирай, Дрезден!» Мерф відступила від мене і пішла геть до закривавлених простирадл. «Ти щось приховуєш, я це знаю, і я можу отримати ордер на твій арешт, і можу привезти тебе на допит». Вона повернулася до мене. «Хтось вбив уже трьох людей, а моя робота – зупинити його. Ось чим я займаюсь». Я промовчив, бо відчув запах мила і шампуню званий Лінди Рендал. «Не змушуй мене вибирати, Гаррі». Її голос пом'якшив. «Будь ласка». Я думав про це. І міг би розповісти усе. Це те, що вона просила. Не половину історії і не частину інформації. Вона хотіла все, щоб усі шматочки були перед нею, щоб можна було скласти їх разом і вивести на чисту воду поганих хлопців. Вона не хотіла збирати пазл, знаючи, що я тримаю частину шматочків у себе в кишені. Чим це може зашкодити? Лінда Рендал телефонувала мені раніше того вечора. Вона планувала прийти до мене і поговорити зі мною. Вона збиралася поділитися якоюсь інформацією. Але хтось змусив її замовкнути, перш ніж вона встигла. І були дві проблеми в тому... Щоб розказати про це Мерфі. По-перше, вона почне думати як коп. Було б неважко з'ясувати, що Лінда не зовсім приклад цнотливості, що вона мала численних коханців по обидва боки паркану, що якби ми з нею були ближчі, ніж я це визнавав. Що якби я використав магію, щоб вбити її коханців у нападі рівнивої люті а потім дочекався наступного шторму, щоб убити її саму. Це звучало правдоподібно, реально. Злочин на ґрунті пристрасті. А друга штука, яка хвилювала мене набагато більше, полягала в тому, що було вже троє загиблих. І якщо мені не пощастило б, і я не проявив винахідливість, то в моїй квартирі знайшли б ще б двоє мертвих». Я все ще не знаю, хто є поганим хлопцем. Розповісти Мерфі те, що я знав, і воно не дасть їй жодної корисної інформації, а лише змусить її ставити більше запитань, а вона хотіла лише відповіді. Якщо голос у тіні дізнається, що Мерфі очолює розслідування, спрямоване на його пошуки, і знаходиться на правильному шляху, то він без жодних докорів сумління вб'є і її, і вона нічого не може зробити, щоб захиститись. Мерв може бути грізною для пересічного злочинця, але все айкідо світу не допоможе їй протистояти демону. А ще була Біла Рада, такі люди як Морган і його начальство – Впевнені у власній владі, зарозумілі і такі, що вважають себе вищими за будь-які закони, окрім власних, без вагань усунуть маленького лейтенанта поліції, який відкриває для себе таємний світ Білої Ради. Я дивився на закривавлені простирадла і думав про труп Лінди. Я подумав про кабінет Мерфі і про те, як би він виглядав, якби вона лежала на підлозі з вирваним з грудей серцем або з горлом, розірваним якоюсь потворою з потойбіччя. «Вибач, Мерф!» Пошипки із глухим хрипінням сказав я. «Хотів би я тобі допомогти, але не знаю нічого корисного. Я не намагався підняти на неї очі і навіть не намагався приховати, що брашу. Я більше відчув, ніж побачив, як затверділи її очі. Маленькі зморшки, болю і гніву. Я не впевнений, чи прокотилась там сльоза, чи вона просто підняла руку, щоб зачесати волосся назад. Потім Мерв повернулась до вхідних дверей і крикнула «Кармайкл, тягни свою сраку сюди!» Кармайкл виглядав так само неохайно, як і кілька днів тому». Наче час не змінив його. Він, звісно, не змінив його піджака, Лише прями від їжі на краватці та особливий візерунок скуйовдженого волосся. Я подумав, що в такій стабільності має бути щось заспокійливе. Незалежно від того, наскільки все погано, Незалежно від того, наскільки жахливою чи огидною була сцена, Можна було розраховувати на те, що Кармайкл виглядатиме як лайно тієї ж якості. Він витріщився на мене, коли увійшов. «Так!» Вона кинула йому поліетиленовий пакет, і він зловив його. «Познач це і запиши!» Сказала вона. «Лише зачекай хвилинку, мені потрібен свідок». Кармайкл подивився на пакетик і побачив мою візитку. Його очі на мистинки розширилися. Він подивився на мене, і я побачив, як у його голові переключилися шестерні, перекваліфікавши мене з надокушливого союзника на підозрюваного. Містер Дрезден, крижаним, вічливим тоном сказала Мерфі. У нас є кілька запитань, які ми хотіли б вам поставити. Чи не могли б ви приїхати у відділок і зробити заяву? Питання, які треба поставити. Біла Рада повинна була зібратись і стратити мене трохи більше, ніж за 30 годин. У мене не було часу на запитання. Вибачте, лейтенанте, я сьогодні записався на зачіску. Тоді завтра вранці, сказала вона. Побачимо, відповів я. Якщо тебе не буде вранці, сказала Мерфі. Я випущу ордер на арешт. Ми приїдемо і знайдемо тебе. І клянуся Богом, Гаррі. Я отримаю відповіді на всі запитання. Як хочеш? Відповів я і попрямував до дверей. Кармайкл зробив крок вперед і став у мене на шляху. Я зупинився і подивився на нього, а він не зводив очей з центру моїх грудей. Якщо я не під арештом то вважаю, що можу йти. — Відпусти його, Роне, — сказала Мерфі. Тон її голосу був огидний, але я почув під ним біль. — Я скоро знову звернусь до вас, містер Дрезден. Вона підійшла ближче і абсолютно рівно і чітко сказала. — І якщо виявиться, що це ви стоїте за всім цим, будьте впевнені. Щоб ви не робили і щоб ви не тягнули, я знайду вас і знищу. Ви мене зрозуміли? Я справді її зрозумів. І зрозумів тиск, під яким вона перебувала, її розчарування, гнів і рішучість не допустити повторення вбивства. Якби я був якимось там героєм любовного роману, я б сказав щось коротке, красномовне і пронисливе. Але я – це просто я. Тому... І відповів, «Я розумію, Керін». Кармайкл відійшов з дороги. «Я пішов від Мерфі, з якою не міг поговорити, і від Лінди, яку не зміг захистити, з розбитою головою, втомлений до кісток, і відчуваючи себе гігантським шматком лайна».